Ba, bai, bai, bai, bai, hemen murgotik orain diken ja, azken, bueno, urteko azken ere, azken kronika, besteak egiten baitu goizangoria zuzenean eta eta agian ere tabernan baten edo bestearen barran, baina hola uginetatikan gaur azkenan, eta bai, iragarri genuen bezala, eh gaurko kronika eskainiko diogu ba, ba okupazioari edo, edo espazioak aretoak eremu bat izateko eskubideari ehm um, ere bada giza edo pertsonaren eskubidea horreko astean aipatzen genuena Ba, Hamburgoan ari da prestatzen e, datorrelaren baterako, hau da, guretzako txistorran eguneako, Tomasan eguneako, ari da hemen prestatzen manifestaldi bat izango nuke, haundila izango dena, e, Alemania osotikan baratoz autobusak, iragarrita daude autobusak ja, eta autobusen etorrera, bai eta e, bueno, e, gertu dagoen atxerritikan ere pentsatzen et orokorri, e, orokorren izaten da e, ba Danimarraketik eta agian ere Hollandatik ez dakite beste non baitetik ere etorriko diren manifestatzea e, larun batean e, floraren babesa dalako kalean e, eta horren eskaera izango da kalean Flora, rote Flora, Flora Gorria, Emengo Gaztetxea, Hamburgoko Gaztetxea, 89an eh okupatua eta urte luze hauetan e, ba bere bere izaera, bere hortasuna eta bere dignitatea mantendu duena eta bueno, ba desalojatzeko dago. 20 ator daude horko investo investoreak edo horko inmobiliarietako e, eh putreak ordau de gertuta gertuago egaka e, berez beresz eh rote floras saldu erosizuen batek erosizuen hoietako eh etxe jabe batek e, kresma izenekoak oraindela 12 urte erosizuela erosizuenean etzen oso argi geratu zuernai zuen baina bueno gauza merkea izan berarentzat eta Asi eran bere holako eh, diskurso sazi, soziala erabilizuen, eta, bueno, hon eh, hartuz, ba, Floran, eh, Gaztetxean, Zentro eh, sozialean ba, oraindikan aktibidateak eta jarraituko direla, eta eh, estatua di erozezian, estatua de estatua Hamburgoko iria, eh, poziz zegoen, eh, ba, A, problema edo arazo hori floraren arazoa gainetik anken zen eta kresma ezan behar da antroposofoba dela eta kit e, garrantza handikoa den, baina bueno ere bere antroposofia hori e, ohore ginez edo ba, esan bezala sozial e, geratu nahi izan zuen bukatu zaio e, ikuspegi soziala eta bai kresma honi, eta baer beste inversore horri ba Oie orain e, iragartzen ari dira ostidalerako, 20erako e, e, e, iragartzen ari dira de zalojoa. E, beretan ez da hemenko kalkulutan edo zugu pentsatzen de zalojoko dutenik e, ostidalean, baina hala da iragarpena eta bueno egiten ari diren ara, kasu hauetan gustoko e, eta ohiko duten bezala, ba zentro soziala edokupazioak ba Ba, terrorismoarekin lotuz eh, jokaera kaottikoekin ahau da gizartearen aurkako jarrekin, aridiak komuniikabiletan eh, kanpaina Zabala egiten, eta bueno, horri erantzen emateko larun batean, hemen Hamburgoan e, nazio harteko, edo bintzat Alemania osoko e, manifestaldia izango da, arratxaldeko bostetan. E, amabitan izango da, larun batero, orain azkenengo larun batea guetan, egiten ari den lanpeduzakoen aldeko manifestaldia, edo lanpeduzakoen e, manifestaldia, eta arratxaldeko ordubitan, amabitan bata, ordubitan... ordubitan e, arrazakariaren kontrako manifestaldia, beraz, gurban, segurazki ardoa, sagardoa edo, dera delakoa edaten eta hau ja, eta, eta bestea jaten ari geanean, ba hemen, hamburgon izango dia, bero, bero. Eh, Arrazaldeko lauta, manifestazioa, jungo da, eso etxeetara. Eso, bueno, eso, ba, eh, gasolinan degien izena daramaten E, etxeak dira etxe hauek San Paulia osoan daude oso e, hau berez e, bazan bueno ba, portu ondoko auzoa eta auzo bat e, maila e, sozialean ba bueno marginatua dointzat klase sozial de baten eskuetan edo zena orain e, gustatu ditzaile modernilloei eta UPA eta zenbait jenderi gustatzen zaio baita ere em, e eh, San Paulin bizitzea eta eh, bueno etxe hauek hemengo indersoreak ere etxe hauek eh, ez dituzte konpondu urte asko direla eta, eta orain bueno, etxe horiek e, ez daude bizitzeko kondiziotan, edo hori aipatzen ari dea. Larun batean, benetan, e, kalera, e, kalera atea da behar zuen, etxe horiek etako biztanlea kalera zuten, etxean ba, mugimenduak edo nabaitu arriskutsua arriskutsuazalako, eta, bueno, bai batzuk, bai besteak, bai etorkinak eta bai okupak, eta bai hau denek e, Guri eta denoi bidaltzen diguten mezua eta deialdia da eh, eskubideak ez direla ematen, eskubideak hartu egiten direla. Eta, bueno, hau gehiago ez nuzatzeko, kronika hau gehiago ez nuzatzeko, eta azken batean hori dalako, nik uste dut, guk denok eh, erabiltzen dugun eh, jarrera eta ezagutzen dugun eh, idea, ba, hori, eskubideak ez dira Oparitzen dira ematen eskubideak hartu erritzen dira